Карому стало не по собі. Не дуже приємно довідуватися, що на тобі намагаються експериментувати сугестори. За вікнами автомашини пропливала вулиця Кобиляцька. Нарешті зупинилися в провулку біля садиби Котляревського. Карий поглянув на годинник. Через кілька хвилин до лілеї прийде обідати людина, яка нас цікавить. Ми прилаштуємось десь поблизу і ти попрацюєш з ним не вступаючи в прямий контакт. Зможеш? Спробую. А ось і він. Детектив поглядом показав на широкоплечого юнака в спортивній курці. Зачекаємо кілька хвилин і уйдемо слідом. А зал ресторану був напівпорожній. Не дуже багато знаходилося охочих обідати за новими цінами. Максим зі своєю супутницею сів за столик за спиною клієнта. Офіціант мовчки поклав перед ними меню. Там значилися два варіанти комплексного обіду. Карий замовив. Пелішенко зустрівся з Галиною Козуб на одній з явочних квартир. Знав, що вона привезла з Москви величезну суму грошей, але не це його цікавило. Тому з нетерпінням чекав, поки Галина роздягалась та приводила себе в порядок перед дзеркалом. «Не то ми, серденько!» Чорнявка втонула в м'якому кріслі навпроти. Потяглася рукою до апельсинів на журнальному столику. «Все пройшло навіть краще, ніж ми думали!» Кімнатою поплив цитрусовий аромат. Галина склала шкірку на край столу і почала розділяти очищену оранжеву кулю на дольки. «Наш спільний друг, як виявилося, може чимало!» Як і ти, до речі Ми можемо впливати на натовп на віддалі до кілометра Далі тільки на окремих індивідів зі слабкою психікою А між іншим, таких на вулицях Москви було чимало В часі вплив обмежений, Знімається лише повторним сеансом Так що все в порядку Боже, якби ти бачив, що там творилося Це була справжнісінька війна Ну, я слідкував по телевізору. Ні, на телеекрані все виглядає зовсім не так. Я дивилася репортажі. По телевізору все якось несерйозно чи що. А, між іншим, генерал задоволений нашою продукцією. А де він? Я чув, його розшукують. А він не вдався? Ха-ха, такі не вдаються. Переконана, він ще вийде на нас з новими замовленнями. Подався в Сербію. Там пересидить. Можливо, він знадобиться нам тут, розважливо проказав Полішенко. А як пройшла програма світлого братства? Як показав себе спадкоємець Бога на землі? Полішенко налив вин'як у два невеличких келишки. Ми можемо випити за успіх останнього свята Бога на київській землі. Безперечно. Так розповідай. Другий ще з тебе інформацію кліщами витягуватиму. А ти даремно силкуєшся. Ні ти на мене, ні я на тебе вплинути не можу. Ми однополюсні сугестори. Вибач, не можу стриматися. Ти знаєш, це таке відчуття? Знаю, але не витрачай даремну енергію. Її не так легко поновлювати. Поновлювати? А чому ти мені цього ніколи раніше не говорила? А в голосі Полішенка прорізалися нотки невдоволення і тривоги. Всьому свій час, Любчику, всьому свій час. Нехай це тебе не турбує. Краще послухай про наші справи. Сьогодні ми вже маємо близько трьохсот общин. В Україні практично у всіх обласних центрах і великих містах. У багатьох райцентрах. В братстві майже Півмільйона братів і сестер. І в основному, на диво, молоді люди. Направда, не всі, пройшли обробку, третина чекає. Ми з чоловіком не встигаємо здійснювати обряд. Почали його спрощувати. Мабуть, доведеться відмовитися від розп'яття. А ти не маєш бажання змістити дату вознесіння? Боюсь, не встигнемо всіх опрацювати. Це й не потрібно щоб сколихнути все досить і третини, Юдмаліан. Шведи вимагають розрахунку за друковану продукцію, так що проконтролюю, аби з ними розрахувалися. Їхня продукція нам ще знадобиться при виборах. Я вже перерахувала фірмі гроші. І замовили 200 тисяч листівок до дня вознесіння. Друкована продукція дуже допомогла нам у Москві. Взагалі братство себе виправдало. В принципі, ми могли змінити ситуацію в Москві у будь-який бік. Але ти не дав таких повноважень, тому я не вмішувалася. Натомість я роздобула трохи валюти. Я знаю. Самородки продала? А навіщо? Грайливо запитала Галина. Ось вони. Дістала сумки. Повертаю тобі. Не маючи вибору, я з ентузіазмом і дуже обережно взявся за смертельно небезпечне розслідування. Ставкою в грі, яку я затіяв з фірмою, було моє життя. Знаючи дві ланки з ланцюга, яким був обплутаний, я довго не міг знайти, на кого працює шеф мого приятеля-менеджера. Був час, коли я навіть подумав, чи не замикається на ньому ланка. І все ж мені поталанило. Я вже вирішував, чи не залучити когось на допомогу, коли доля мені всміхнулася. Не пригадую, чи говорив вам, що маю добру пам'ять. І не лише, звичайно, а й зорову та слухову. От останнє мене й виручило. Я впізнав голос людини, яка робила мені замовлення телефону. Натрапилося це так. Мене добряче вже поводив містом піднаглядний, і я, втомившись, вирішив збадіритися чашечкою кави у кав'ярні на Двірцевій. І тут, у кав'ярні, я й почув знайомий голос. Відразу впізнавши його, почав розглядати власника. Це був середнього росту, років тридцяти, добре одягнений, русявий чоловік за сусіднім столиком. Він розмовляв із симпатичною блондинкою, перекидаючись незначущими фразами, тому, що він за мною не стежив, я був переконаний. До цієї каверні я зайшов абсолютно випадково, облишивши стеження, а він був тут уже принаймні хвилин з п'ятнадцять, коли судити по горі недопалків, що височила перед ним на пупільниці. З дичини я враз перетворився на мисливця. Намагався чітко фіксувати в пам'яті образ свого раніше невидимого телефонного співрозмовника і при цьому не привертати його уваги, адже, без сумніву, він мене добре знав. А тому я постарався вийти з кав'ярні якнайшвидше. Мій знайомий залишив її хвилин через двадцять. Я непомітно прив'язався за ним. На щастя, він пішов прямо додому. Довідавшись адресу, я невдовзі знав про нього все, що хотів. Таким подарунком долі я дорожив. Адже телефонний командир